got fun. dia tak kuat pula ni apa-apa ni pada faqah atas orang awam wajib tatulik jangan silap kan orang kita sekarang dia buat wikisamara kata haraf tatulik waktu malam menandai berbauti beradaan kita nak tengok Quran dia sendiri haa itu dia ini dia panggil silap nah nah kita dah berkaitan tatulik pada usul lebih Maka pada masalah ini yang sakup pak dengan sifat Allah Ta'ala adanya Allah, sedianya Allah ada nak pergi lah, tu nak pergi tu yang ada, tu yang sedia, tu yang kekal tu yang bersalahan tu yang kuasa ini bagi pada usul di, hak ni tak boleh tak ni haram dia ada dalam bahaya nah tu, ada kepada pak mereka, orang kata sunnah ambil dari dan ke mana semacam-macam turut melamu itu tak apa sebab dia ingin buat apa Tembak buat Dan yang kuat dengan bawa tak jazam nasi ataupun jazam tapi kalau muqallak oleh yang dia ya, tumbuk itu terbalik dia pun terbalik juga ha, ni apa ni senang biasa ia muqallik itu wapi'am keboiri jatuh di dalam dorak ha, ni dalam merbahya hmm, maknanya juga tak selamat tak selamat ha sebab apa mulai kata awam kuli bila jazan tak kuat ini dia jatuh di dalam air. Air satu satu lagi daripada baru rah tengah air ini mana baru jatuh di dalam bara atau mu barah. Ia nahu kabilun bishati wa daradudi kerana awam kuli hak hak jazan yang tidak kuat ini. Boleh ganti di noh, dia macam ada buruk tu sebenarnya dia buat ish. Ah jadi ragu-ragu ni. Berpukuh hati mari Tak serupa jazai yang kuat dengan anak temali iblis aku aku aku api. Masa tu ada aku tak ada syak. Nah, Tuhan kekal aku tidak syak. Tuhan tak serupa dengan makhluk aku tidak syak. Begitulah Aku kata tu ya tu adat betapa aku tak tanah pokok dia aku nak aku berterpak. Aku berterpak. Aku nak hurai, tak. Segala ha, ha, ha. pun aku hurai tak tanda. Mana maka kata tu ya betuk aku tak napa hok tu napa nak sopo mahu berbuat. Nak nak sopo bena baru jadi botok tu. Kalau betuk Tuhan tapi pun hurai tak tanda. nak ajak aku bujuk dia tu bagi nak betuk aku tak napa. Ha nak namo napa aku napa tak betuk tak bagi hak Tuhan. Dia tak betuk tak bagi hak. Hati-hati, aku nak hura tak panah Tapi aku nak hajak Aku suruh kerja dengan dia, aku tak nak. Haa, itu dia Nah, dia. Hmm, dia Nah, hura aku tak panah <coughs> Waktu tu bahaya, dia tu Haa, nanti dia Pada kerja, semua Haa, Jadi, kalau orang yang tak kerja, orang yang tak kerja Dia panggil orang yang terima ha, bahaya, kan? Maka ragu pada kerja ni Haa, ha sebabnya, karena, ia adalah tawilul lishshki, kerana, al-muqallid, tidak jazin, atau wafy, al-jazin, jadman, berakui, atau, timu akan Bila berita ini, wajar dulu. aku pun nampak kata Tuhan tu so. ha, aku jazah aku putus kata Tuhan tu Ya so. tu banyak penasa aku nampak aku putus kata Tuhan tu so. ha, sekiranya kalau kawan nanti balik kata tak Tuhan betul, so. Tuhan berbilang tak aku tak nampak berbilang ha, penyemang banyak kawan awal dari situ itu ha? ha, dia ha, maka sok kau ilam kata iman oleh tatli iman Adapun Wa ammasyakku Habis hmm, sedih Adapun orang yang syak Wallahni nah, Sedih dah Ini siapa yang terunggu Asyakku Bila klik ke asal Kedah-kedah itu Syakiku Wallahni Asal Dhani Kenyan nah, ni siapa yang Siapa yang Adapun orang yang syak No. Tidak ada sungguh, Kau tidak Dia ada-dua ada. Dia panggil syok Ataupun Kita di Kuatnya tu ada Tapi kalau tak ada pun Boleh jadi ha, tu panggil, ha, Itu panggil Kedua-dua itu Orang panggil Kata Tidak ada syok Imannya itu Tak sah Kalau begitu Mimbah bil-aulah Orang yang aa, Orang apa sah lagi Orang waham Orang waham itu Kau sangat Renah pada syok lagi Tuhan ni tak ada Tapi kalau ada pun Boleh jadi Dia ha, panggil waham waktu tu kau sangat lagi ha, Kita kalau kita nak kiam Untuk dabak tak Kalau ha, dia sama Kalau dia persen 50-50 Dia panggil Always shock 50-50 Masa sama pula Kalau kita Dia tanya 20-30% ha, Dia panggil waham Kalau dia duduk 50% kat atas Tapi tak penuh, Kalau panggil Mana lebih uh, pada sekemah waktu ini kubur syak minah sikit pada dan berhenti minah lagi pada syak bila wayak dua ini dia tak ada syak maka tak ada pindah tak ada ke sana ada kata-kata Tuhan tak ada maka dia panggil engkau yang mengapi ada Tuhan aku tak ada baik fa mita fa un ala ala nisih hati iman Maka perkara ini yang mulia, ataupun kata perkara perkara yang mulia akan tidak sah dengan kedua-duanya. kosnya pun mengaku ia dengan idap dengan bahawa dia meninggal. Aduh, siapa yang muncikarai? Mula dia mengaku di situ juga syarat alih berlaku atas banyak tahuan. Apa roh itu? Kuni dan kamu Islami lagi nah, sejauh hukumnya bahasa Islam Boleh sah lebihnya kakau yang Islam. Jangan ah, boleh beristiri dengan perempuan muslimah, ha, kalau perempuan akafirah, ha, dia boleh mengaku, ha, kami masyarakat boleh dia berkahwin dengan lelaki yang muslim, ha, tak salah boleh, halak semelah, ha, boleh maka bersaku bagaimana, ha, itu dia panggil hukum dunia walam yuhkam alim hujul dan tak boleh dihukumkan atas menataman akron, hukumnya